Так, вузькі завжди були добрими батярами. Це ви, Огінські, можете нам закинути. Але ж Огінські теж не святі. В Бердичеві та його окрузі всі знають. Найкращі коханки з Огінських. Якщо ти не згодна взяти шлюб зі мною таємно, я цілковито віддаюся грі. Без тебе я стану холодним, тверезим і безжальним гравцем якому нічого в житті не потрібно, окрім гри. Стану гравцем і п'яничкою, як всі живуські. От тільки гульвісою вже не стану. Бо хто спробував панянку огінську, тому більше ніколи не буде солодко з жодною кобітою. Що з тобою будемо, як квіточко? твій С. Номер 41. 20 вересня 1913 року. Чому не пишеш? Озвися! Номер 42. 25 вересня 1913 року. Лише одне слово. Ти мене ще любиш? Кохаю тебе. Кохатиму вічно. Навіть на тому світі. Твій Стефан Живузький. Ірина Фріда трохи посумувала над трагедією в дусі Ромео та Джул'єти і взялася за грубий зошит з цератовою обгорткою. Це був щоденник офіцера радянської армії Федора Івановича Соболєва. Писаний він був рукою твердою і рішучою. Серед масиву російських речень траплялися окремі українізми. Подається в перекладі з російської. 4 серпня 1946 року. Місто Бердичів. Ось і прибув я в Бердичів. Містечко таке, на Україні. Тільки українців тут живе небагато. Все більше в селах, а в самому містечку переважно поляки та євреї. А росіян взагалі нема. Призначили мене начальником паспортного столу. Маю пристойну, як на теперішні часи, зарплатню та офіцерський пайок. На життя не скаржуся. Квартирую у місцевого єврея Мойсея Давидовича Шнейрзона, чоловіка років сорока. Будиночок, у якому я живу на вулиці Торговій, дуже дивний. Ніяк не можу звикнути. Але нічого, я тут ненадовго послужу рік другий і додому на об. Люди тут теж нічого хороші, Тільки якісь дивні, не такі, як у нас. Живуть за своїми звичаями, наче в минуле століття потрапив. Але нам, воякам, що? Нам однаково. Нам треба пристосовуватися до всіх. Щось я стомився сьогодні. Допишу іншим разом. 10 серпня 1946 року. Місто Бердечів. Видалася вільна хвилинка, щоб записати перше враження від містечка. Дивна річ, як у будь-якому українському містечку після війни руйнація, я б сказав, бардак. Але народ ворушиться, метушиться, щось тягне, будує, чисто як мурашва в зруйнованому мурашнику. Зовсім не так, як у наших сибірських містечках і селах. Хоч злидні, непроглядні, але життя йде розмірено, тихо, спокійно. Нікому нічого не треба, ніхто нікуди не поспішає. І народ тут чомусь заможніший, хоча голодує так само, як уся наша велика батьківщина – але попри величезну руїну, тут є старі запаси. У людей водяться, бачив на базарі, старі речі до воєнних і навіть до революційних часів. Тут народ любить такі речі, не те, що в нашому Сибіру. Покажи таке, ніхто навіть не гляне. Дрантя, тільки й скажуть. А тут якась стара, оксамитова, витерта вилиня ласка третина. Може коштувати чверть буханки хліба. Я поки що не розумію цих людей, але спостерігаю за ними з цікавістю. От, приміром, живу я в будинку, я таких химер з роду не бачив. В такій собі халупі, проте збудована вона на кшталт фортеці. З усіх боків стіни. Лише один вхід з вулиці через арку, та й той перегороджений глухими дерев'яними дверима. Так просто не зайдеш. Від кого тут оборонятися і ховатися? А всередині йде своє життя. Народ живе дружне, як у нас, у Сибіру. Помагають одне одному, чим можуть. З голоду не помреш. Хоч тут я не зовсім правий. Допомагають, але всього, що мають, не показують. Я дуже не заглиблювався, але маю таку підозру. Тутешній народ ще до кінця не позбувся буржуазних приватновласницьких інстинктів.